פתיחה שלה ירושלים, ויהודה נפל, כי לשונם ומעלליהם אל אדוני למרות עיני כבודו. הכרת פניהם עמתה בם, וחטאתם כסדום, הגידו לא חדו. אוי לנפשם, כי גמלו להם רעה. אמרו צדיק כתוב, כי טוב, כי פרים מעלליהם אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה לו.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 נאום אדוני אלוהים צבאות, ויאמר אדוני, יעם כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון, ומשכרות עיניים הלוך ותפוף תלכנה, וברגליהם תעקסנה, ושיפח אדוני קודקוד בנות ציון, ואדוני פות הן יערה. ביום ההוא יסיר אדוני את תפארת, העכסים והשבישים והסהרונים, הנטיפות והשרות והרעלות, הפארים והצעדות והכישורים, ובתי הנפש והלחשים, הטבעות ונזמי האף, המחלצות והמעטפות, והמטפחות והחריטים, הגיליונים והסדינים, והצנפות והרדידים. והיה תחת בושם מק יהיה, ותחת חגורה נקפא, ותחת מעשה מקשה כורחה, ותחת פתיגיל מחגורת שק, כי תחת יופי. מתייך בחרב יפולו, וגבורתך במלחמה, ואנו ואבלו פתחיה, וניקתה לארץ תשב.